וואו. תודה. אני בהלם. תודה, תודה, אין צורך. אוקיי, זה היה חרא ממש. איזה צחוקים פה אין, אודי. כנראה שזה נכון מה שמספרים עליכם. מה מספרים? שאתם חרא. איזה צחוקים. ונעבור עכשיו לפינה הכי דפוקה ברדיו. הפינה של דוקטור יאמה הומו. אליך דוקטור, תן לו את ה-Q.